ګل نما هي ما سره دی یږه دی یږه مرهم شریک دی عام څوک دی عمرابین دا ټول صرف د قاتل کی ګنا کی ټول شریک دی اما کس څو صرف مباشر نه واپسل کی یو د wala qad ja'tum ya qanara al-yutara sulan zaba wa ajd dalail al-sirabiyya innaka shidda khalu dujun ba'da zalika tujeenu rustu filazi pazmangi ki israf qawm ki ji da huwa khabar انما جزاؤلازینا یقنى سزاراک کسانچو احاربون اللہ جنگ دا اللہ رسول سراء جنگ دا اللہ خلیفه سراء و چونچ چبل تәبا رسول اللہuar و رسل ظکر دے تو احاربونن اللہ جنگ دا اللہ قانون سراء احاربون جنگ دا چا سراء جنگ خانون سراء قانون سراء او جنگ مطلب داری چجہ چی در یه قانون چطوه حاملی دا سراء جنگ کئی و پیغمبر سره جن گئی، مطلب داری خلیفتو المسلمین سر جنگ گئی <تصفح> ویا سوانک لازی فساد ان کوشش کئی پزمگئی دو فساد کولو نو داغی سزا بدای این یو قد خلوچی آدی اوج ریشی او یو سلو بیا پسولی کریشی او تو قد تایی آدی پریو کریشی داغی لا سناخ پی. من خلاب بدل بدل او یو څو یاجو شر دی شي زمکه نیاز ته دې کړی شي ځاله کدا زمجر پرخه جنہ عذاب دی هیڅون شرم دی په دنیا کې او والله هم سړي پرخه چذاب وی د محارب سزا ده جهاد کول د طاره د افد مخاربات جهاد کول د طاره د افد فساد نه یو ګور حکم الله دې کسی کوي چکه ساده وجو او دینه آیا دوه تل د صحیح البخاري کې حدیث ده مين او تل نه شان او دینانا چلو کساندی نوزکا عدنینا مرتوی اعوت القبیله هم مرتوی کسانو دا غشاندی رایلی پیامبری صلی اللہ علیہ وسلم تاو او تسلیق دارشو دا مسلمان شو اجراتیو که مدینی تا دا پس دا مدینی هوا پیو بدا شوا بدا او لگی را پیو باندی پی هم براس هم خاله هلالا چی زمن دو پرس دوائی اسپتال و ایراد سشته کنشته پی هم براس هم ایچ اسپتال تا با دیولی بونه نو کم زید؟ لارش باندیلا هلتا کیه پیلو صدقه دو خانو دو صدقه و خان دیم هلتا با لارش اووس رو سیگه ولی دادو غرون بابا بده ورشیراش دیل نصره لارش کنه پنجاب تا نو دا از ما صحبه دار چکنه نو دا خارستون و دا زنون لگی کنه لگی دا پنجاب ابو هوا پا دی خلقو بردگی آدر یه ورونو خلق چه دل تراشی نو دا هوا پا غو بردگی دا هر وطن زن زن هوایی کن نو دا خلق بنده والو نو بنده بنده او سر مناصب وار ایدار شلطن آل تا چلادل شو آل تا پادشو شودامو سر اوز کلی آدر آو اغا چکن دی بالامو سر از کل شروع ک او مختشد معسو ده شي لاړند مسېبا او دا بوله مسروزکل او دا رنگي شوه مسروزکل په تقریبا سه امام بخاری د احادیث په دال زین کی ذکر کړي بعضو تین زله زین کی راوړي د داج دې کنه مختلف روایت سره حدیث نقللی یو روایت رازی لارشی حال ته کی دا وی بوله مسکې داغيغا شوه مسټې بل روایت چې صرف داجې چې لارشی تاسو باندې لا اي هر حکو به به نو آن تلالل فلا حکو اغالتگی بیوزشو سرا فشریبو دیو پخپلو تروغولگی دل وزکل چشی من البانی ها وابو علی ها داغی شودان وزکری آدان این باغلاو مزکلو که بیل و تقدیر کی پی اسلام و که پیانبر اسلامو تا حکم کردی چه وزکی کنه در روایت پده اندازه کشی نو دازکر حکم چه پیانبر اسلامو مر کردی در صرف در شفا دو پارد در درو دو پارو چه د او په ذریعہ دواه سره الله تعالی خبر فرې وچی د خلکو د ویم د قديم رجام رسو دغه تو شوګنی ابتدا تو شو خلک مرصاد هم شونار خبيساتو ذل خبيسين د خبيسو لپاره د ویم دغه ځتی ها خبيسين او خبيسات ذل خبيسين رسو پر تشوي دي ذکر خدای ته پیغه داراج چې د په حرامو کې نه دی چې الله تعالی اوک حدیث مو جعل شفاكم فيما حرم عليكم yes. دار صندوق نو بسر کلا کلا پر حرام و سونا الله هم اللہ تواشی شفا نو چلی اللہ و رتاوی چلی با حرام و شو کنا اگا شو فرماتا کلا الال اگا خلقه شو رو شو اگا کم چه اگا رعیو دو خان و سرون تشپن که اگام اگا مر کرو او مرتدم شو او خان روان شو خان روان شو روان روان شو الو. پاسداګینه مسلمانا صاحب مسلمانان کې لاړ وغینی ول را وستل کړه وستل سزا به څه وي الله په سزا راوليږي سزا داده سزا مړې کوي چې پرينه دی هیڅ شي ستېګوله مسلمان کړی سي خان پر بورچی او سر ګبنه راښکلو ایسړان بشل انوار تواچه ول په میدان کې په سخت ګرمۍ کې ووبو وفتلی او ووبو چې ووبو راکې ده په هغه سمه عم دک کښې چې کوم ناروغان شو ان ناجد معجزہ او ځینې یی خاربن الله او رسول الله ورا. صحیحو صحیح قاتل کوټه نه تخلاص صبر وکا ان ماجزا او ځینې یی خاربن الله محاربات اوس دې محاربت ته ما کوم راضی فروج کوم راضی په نفوس کوم راضی یو سړی په دې نار کې نه چې صرف سړی وایي پاکستان کې وډاله واټ کې ټوڑا ګرو ا اتول ابره وکناو قرباني بوا افسل زما سه به صرف بنی ادم به علاوه او جو به دې اسلام نه ما صرف دوه سرکارو یو کس خلک دا مهارې بيدي دا چې په کمرځي کې دل بڑے کوي الله وي چې په کمرځي چا چې ولې دل مړي کا بس یو بیا پږي کې تام زرا نشته چا زرا نشته بچا تا مل تا خلیفہ د مصمم تا درو مشه کوچ ډاک کوچا وړي د مرط مړي مړي اجا جوړي وټر یوه صحابي نو څر وډند غلیبان عبد الله ابن مکتوم دې غلیبان الله دې زما غاړه نه بندي خود دې ووینځه و یوه ډنا وینځه و دې په مازم د بکنزل دې یورز وتا نشا د بچر خزی خدای دې خپلنا خلاص کړه رمبره سم تک مزل وکړه یوش اشپونه نو دا محمد رسول الله تبارک و تعالی وکړي چې وکړي نا دروازه بند کړې د شيخانه تصرف مازورې او تر راوېسته ورورو د شيګمنو دا خزرې دلته چې څملو ولې پاسه پېچګنونو دا تر په خاصه کړ په یخیته باندې ایسته نصار چشو شو خبر چکنا صحابی خز وجل خوشیران ناروو این برای صلی اللہ علیہ وسلم شحابی رووخت و دا خز تا وجلی دا او رکی دام غریب چکنا و اس پا ماسا پی انبار اسم بدلا صدی سی رکی دام انبار اسم دا خز تا وجلی و او یا رسول اللہ ما وجلی و والی جی وجلی دا یا رسول اللہ دا قسی دا قسیقی سوا سو سو ظلم ماو تنسیت کرنی چک انبار ص کنجلې مکوا مکوا زما ته نشه دونه شو اخر دغه بل څه کار نه و بی زحری کړی دی دیګل یلا سم کاری کړی دی زکه په پاکستان کې دا یو عین ما کی منزور کړو او هوشګندونو مشرف سے پچې وی دا منسوخ کړی خدای پوی یا به مسویا ونی وای چې څوک د اخر رسولي بي تفوسه مړی بصاحی <مستخي> رسول صلى الله علیه وسلم بیتابو نو مطلب دای چې کچا بچاته زرا ديسته کمنځه کې چې چا په سم د کمنځه کې کولې غوړي شه مړې کړي دا د دقه حدیث نه راوځي چې کوم حدیث کې نه راځند هغه صحابین چې ذکر وایي دا به یو پښتن دا یحاربون الله ورسوله و ویاصوا دیم کیسه مخاربین غړي صرف او صرف د کو مال چورکې څه مال چرکې زموږه سبحانو چې ناشې مال نو د شریده قطسه ضرورت نه لري په دا غوي دا جام توکا چای دی نو ار جوړو دا هیب الله سختي بدل بدل خې لاس چا تصفه دا بصکی یار کټ دی کی کټی کوي ها دا څه دا غلط نه دی دا طریق نه راکو دی د کوتا طریق جدا وکم دی او اسلام کې د حقوق بشر لحاظ کیږي بعض نه کله څنګه کټږي او خپلوم کټږي لاسونه کټږي او طالبان اجازه ورکړي ان تنظیم کړي دغه الله توګه د سورې مایده حکم دی چې مد به شان ته کوي یو سره چې دغه حکم په ځای حقوق بشر دي دا ته په ایمال نه حقوق بشر سره څنګه د سیپا چې سبا رب څوک دا کو ماري ادا الله <سؤال> حکم دی ته جوړ دی ته حکم بشر که یو سړی جگندینو آشوتناستي یره ولکې نه غلاق کې مالو نه چورتې او نه وای نه واسې مسلمانې دی الله راګناستې الله راګناستې مداغیر پره حکومت دای چاوین صوبن الارض زمتنه او شړې د غزې نه او شړې د اورونو ته جوخه یې جارانه او انفو د نلارې دی زمتنه څه دی د اخره غوشه یا در هرته ایا جیلخانی ته ویل گئی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صل وسلم یوه درسو قیخانی ته بوزای قیخانی ته بوزای څو شړلته عمرانی کئ موږ نه داغه چې جیل ته بو تو عمر او سیاستوی کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صل وسلم سیاستوی کی شيو عمر او شيب کی امام ابو حنیفه ته څو راشیدای نش دغه سیاسی مصلحت دادی جدادی جیلخانی ته ویل او ان الله کچه تا جماله مغستوی شړیا مالم ہری شڑیاں وئی نبی او ی صلی ابو عام بیز ما سے بہ ادرا سڑانے وجود دل تے کیجے نو اگے کی سڑانے سڑانے بیا دی تے اوڑا کو نا حال کوے جو اس ما سے بہ توب شیزا اب پاسے پجے انہ کی چھتا سڑن بس دک سزا دے ولہم فلا سے عذاب نہ سی یو جے کنا سُنَّتِ رَغَبَ رَغَبَتَ زَهِرَابَ تَعَمْدِ رَغَبَتِ شَلامُ وَالِي وَالأنفُسُ وَالفُرُوجُ یو سره بر نا کرد پر دز انا بیزتی کوي لاره کې ناس ته مازه نه تپته یره بیزتی کوي د عام شر بده هغه هم واجب القتل له دجر یار بیا با امیر وی ک امیر وی اسلامي نا هغه پلو مسلحه تو چې کم سزا سره چې سزا ورکول مسعيب په وړاندې سزا ورکړي الا جن توبو ملل تاسو چې توبو باسمین قلیان تاسو مسجد اساسو د لاسبرینا اساسو قدرت لار نه دی راولي مخک مخک دغه د کوان راش پکله تسلیم شې بیا څو تموهه فالم په شان الله یا اکر الله تبارک و تعالی رحیم رحان کونجه خلاص شو قصا او سبد یک خار کی دنه امام ابو حنیفه وای چې په طخار کې د نننجي وسلیدا کارګیا حربی نه حربی هغه چې پښالو کیوی چې کیوی پښالو کیوی کی. او نوې امامانای که په خار کې هم دا ژوند د حربی که بهاري هم دا ژوند زره حربی ده او کمزې کی چې مونږ کنه فقطو مړې کوي یا ای اللاشینانو مومنان تقو الله وزدا پر دی لوځ خبر ختم شو دفاشق او د فجر د کافر او دار ی زالم د مخه نیول د طای جهاد در باندې فرض ده ک خدای پا تاسو باندې د کول غواړي جهاد وکړه الله ته دې شی محارم نه ځان ساته د محرمات نه ایت الله او ک الله په تاسو باندې د کول غواړي مطاب ویل الوسیلاتا وجاهدوا فی سبيله ﷲ لعلکم تفلحون جهاد دا اللہ پر لارکیو کا چکا میاکشی اللہ تنجدیشی اللہ پردار حکم راولیو یا ایو اللہ اے مسلمانانو اتف اللہ ویرگید اللہ نا وطاولت ویلی اللہ تلوسیل نجدی کلرا اللہ تزا نجدی کل اللہ تا اللہ تنجدی کل و پسر آجی پسر آجی جهاد سرا و جاہدو فی سبیدی لعلکم تفلحو جهادو کا دا اللہ رضا دا پارا اللہ کلمت اللہ لفظ وسيلة دلترا دخوا سرا ده لفظ وسيلة وسيلة پلغتشی عرب پلغتشی دری معانیو سرا عام استعمالی دری معانیو سرا کلا کلا وسيلت پلغتشی حاجت سرا رازی چی سرا؟ ایه چا سرا؟ حاجت اِنَّ رِجَالَ لَهُمْ اِلَيْكِ وَسِيلَةٌ اَنْ يَأْخُذُوكِ تَكَحَّلِي وَتَخَذَّبِي اِنَّ رِجَالَ لَهُمْ اِلَيْكِ وَسِيلَةٌ اَي ان يأخذوكي تكحلي وتخذبي يو خدا شو حاجت معنى سر شو شو معنى ده؟ حاجت معنى سر ونشو دوهم كلا كلا پا معنى ده قربة سرهم رزي اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل اذا غفل الواشون كلا واشي چه خارج غاتلشي عدنا لوصلنا من دا خپل سال ته شو من دا خپل څه ته تصافي بيننا والوسایل او عادت تصافي او صفا دوستی عادت قرب قرابت من دا بیت خپل شي وې دا ځکه وسایل نو څه خور بنیس دیکات یو کله کله وسیلا په مراد مرتبه درجه سره هم راځي الله علی الوسیلا حدیث راځي تاسو زمانه پرد وسیله ته سوال کوي الله کوم نظر دا وسیله سوالو ته جمعه د طار د وسیله سوالو ته او فإنه منزلة فی الجنة دا وسیلاي او مرتبه او نږه مفصل کړه مګا دیو او ارجو انا کن منهم اومېلرم چې دغه مرتبه وازماد طار مفصل کړه زمانو زمان او چا چې زمانو پر دغه وسیله وسیله سوالو که الله باور پر زم ما شفاعت کی واجب شي هلله له شفاعت شي کله چې سړی اذانونکي اذان اذن نه پس بسنګ وای سړی اللهُمَّ رَبَّاهْ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالصَّلَاةِ وَالْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ دا دا لو وسيله او دا لو وسيله سوال موږ د اذان نه به اج محمد ان الوسیلا والفضیلہ یا الله توګه محمد رسول الله هغه کمه درجه چې تام غږه کړاغه تو رسې هغه ته الله شوم رسې او پدې سره مونږه قران څخه وو ځان د شفاعت مستحق ګرځو او مونږه پدې سره ځان شفا کو ځان کامی کو یم برا سم واسه هم کامی لې او مونږه پدې درودون سر څه کوو ځان کو ها درود وې سره الله تو خواځي کیږي او شاید په امر سره شفاعت واجبېږي اس سړې بچ غندیتنه درځیو چتی یو زل درو سره لس رحمتونه نازریږي لاس درځیو چتی ګون لاس غناونه معاف کی یو زل درو سره خو درود باند پیغمبر په طریقې خاص دروز بچي د نبی علی صلواۃ و سلام په طریقه درود د پیغمبران په طریقه درو سره په منځ پیغمبر علی صلواۃ و سلام اللهم صل علی محمد وعلى محمد سلام مژو ویني نه کنه ویل درود سلام نمکه او دیا درو چې کړي راځم ربانا چې دنیا سلام دې الله اکبر الله اکبر الله الله الله بیا درود نلی ویلې راغلا کې نور ذکر اذکار دی نور چې کوم دی نو هغه ذکر اذکار شته ها دا سلام وغزي ان الله و ملائکاتو و صلی علی النبی اوی الی و لجنا مصلو علی وسلم تسلیما اجاز ما سره کا مفتیانم و یا شروع کی دا طریقہ بدل شو ته بدل طریقہ باندې صلی الله علیه و سربلکئ اپ طریقہ اسلامي صلی الله سره د چمبر په طریقہ به ولوکا پیغمبر په دغه ځکه د د لستریه درود و سلام مسجد مستریه نن مسجد دو دوانه مشرب بنا چې نافذ نه دینه م مسجد وایي خبره ور او رسولو پیغمبر اسلام دا آیات څنګه ویله کوم آیات ان الله وملائکاتو صلیون علی النبي او نن دا درود ویلره بلکې په کماندار شپ پیغمبر سمجه کار کړی سبحان الله والحمد الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله محمد رسول الله جيڪمه انده قسي بکرو ابو شند کوګيانا شل اذانه نرستو څه جن نرستو اذانه نرستو نمبر صاحب درود وای بیا رب هذه الدعوات الصامتي والصلاه القائمه ات محمد النيل وسيله والفضيله دا درود دي وصلی الله علی نبی و آله باذویت کی داوام راضی دا زانو نو درود غراخه یو سره ویار درود خشی درود دے خشی الصلوات والسلام علیک یا رسول الله بری جان کید نه کای دا زانو نو مخی یو سره بدا جو درود خشی دے داوام صحیح دے چه ده روستو چه تشویگانو چه کننو داوز را کردنو تبا چه دنو چه دنو درود با ای رازانه نمکی پزور زورا اصلاة و سلام علیکه یا رسول الله ده شه درود نرخوا او ده بدراد جتوی او یا رسول الله که عقیده ده چه مشرک شو که ده عقیده چه پیغانبر زمان واز آوری نو ده چه بار صورت <سؤال> با ما راز کو چې وسلاته مړه درجه سره وسلاته مړه منزله تر رچ سره دا کوم ځای کې ده په جنت کې او پیغمبر سره د پر الله متل کړي څنګه یو دا مسله ده خاږي جوه په کوی کې ولی شي امال سره چې او بکو کنه او ځان له بشې نه جوړ او ځان له بطری کنه جوړ او ځان له ما پرونه چې چلو خبری د پیغمبر سره په تاسو خو چلو خبرې کم کم <سؤال> <سؤال> کمو که انم ته د و د و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د او وب یو کنه کړي قلالي و فل کار کې عبادت کیدنه نشي وز د وسیلې بعض خلک وای کنا په واسطه د پلان سره په واسطه د پلان په واسطه د پلان وای کنا وای محمد بشیر سحصوانی پاسیانتو الانسان کی اقصام زگر کردی دی, دی وسیلی نور کتابنا هم تقسیمات کردی دی دی بعض وصائل دی چه آغا شرعی وسیلی دی بعض آغا وسیلی غیر شرعی دی بعض وصیلی آغا دی چه نشریعت پا چوکار چه دنن ثابت تی بعض آغا وسیلی دی چه شرعیت چه نشتا چو وسیلی شرعیت یه تا وی چه یو سرعی کل ضرورت وی الله توبنا د وستلو ها مکابري کنه شپي بلا پازي شپي شپي را پازي او بیا دي چې ګمځنه سره بیا دي چې ګمځنه الله خسته طريقه سره دي اوس دا اوس نه پاسه او د ورته کدي نافلوکي بعد بیا درود وې چې وې کو پټ خورا څه شي درودنا پس بی ادوار دابلا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله العالمين الحمد رب العالمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العالمين رب العالمين, الله الله رب رب العالمين اللهم اين اسالكم موجب رحمتك واذائ ما سرتك والغنيمه بالكل بالسلامه بالكل يسرب لا تجالي ذنبي لا غفلت ولا حمد لله فرجتا والله حاجدا يرتجي الا تقدير يا ارحم نو کانو راځي تیرېره په دغه غوړی هغه به الله توڅي کی دیږي لا اله الا الله دا کلیمای توحید تا وښلا پېژن کړ یا ودود یا ودود یا صلاح مجید دبرانی په اړوی وای کی چې راځي کنا یو سړی وې پخوا زمونه کې متوکل و متوکل معنی دا د خدای په زاد دروسه و مرګ لري باندې پېندغه شی وته وی وړاندې باندې سره اوسه ملګری شو نو کوي دا لار د شینځې تری د غاډي برمت چې ځي دا تاسو مزي دي تلی د دې څنګه راځه شو زيده چوراسو هغه د کی چې کمدې نو د خلکو د کپڑے او د شنو پراتو وې دېږي تازه وزن نه دا کوي ولې دا زموږ کار دی وېل دي سلام وې نه مې نه باور ته وې له ګور نو دعاړه که منځ ته مافري دي وایو نو دعاړه ته په کی بیا دعا الله اکبر ربانا جنات یا وجود یا وجود یا زراش مجید یا مجد یا مرید یا فاذ اللي ما يريد وګدځه اروېلې او دعا درځل کنه یو بل سره وی را کار سره دې څنګهال نه اقا دا شړې په خوسته هغه دا خیال جوړید نه شو دوشو کنهای او خپل می خپل دا دغه مقصد په هغه د پتن واري سوالین ته جدا ملک دی فرشتري او هغه د دې د رسول لپاره الله راضي دې وي ورغه په دې کې وښیست سړی مړ کړو چې مړیک نو هغه راغلی او توویل شهره د خدای باندي تاجکلا یا ودود یا ودود د وزن چې وکړي اسمان دې دریم ځله چې چې لري دروازې کولم شوز ما سه ولاه شرم هغه د ورته وی شغلې وی دریم ځله چې سوال وکتا دا به نو ما وی چې دا به خدمت به ولز قیامت پوه چې ارشوب دغه شی دعا کوي او د الله نه غوړي نه ویش یو صحابی دعا کوله الله مینه سلوک دیان کله الاه الا الله ترحم السمد الله جل مینه دې دعا مې ولر غلا مې احد دا دعا وکړه دعا نه مخکې دا واسطه پیش کړه نو الله جل شان هو حدیث کې راځي الله ستاسو دعا قبول کړي ولي زکه چې دا ازم اعظم دی په دې طریقه چې الله توسيله سره دې تاسو دعا وکړي نو الله دعا دا بل قسم مثلو دا يو دا دا دعا کوي صالح امان صالحا وسیله پیش کړه قبول ورته او سره درې پسن وکازبیر کړو خپل اعمال صالح به الله تعالی وسیله پیش کیږي الله تعالی امان مستد رضاو پره کړي دا تا قبول کړي ماجې مصیبات خلاص کی یا یو سړی وسیله پدې نيسي چې یا الله زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته د محبت ته وسیله پیش کوم یالله زما کارو کی دا وسیله به و بتبان نبی و شو د امل ترا جوش یا درود و وسیلا تیس په دروان چې ما څخه منغ ویلې چې درود د دعا قبل دغه لپاره څه دی دا درود وسیلا تیسول جایز دی درود با دعا نه مخکې په منسکی په اخر کې خبره کول شي نه ما هو درود با وای په هغه ځکه چې په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نوم ته خو دې په کومه طریقه چې غوېلې په حقه طريقه وا چا درجه کو نبی عليه السلام نبی عليه السلام چې څنکړین دا شي درود ویلام هغه درود چې منته پوهدلته امره عليه السلام و صلوت یې دې قال نه منځه درود منځه درود کوم یو دې مولای صلی الله وسلم دایمان ابدو الا حبيبي کا خير الخلق كلهم دا درود نه دی درود به یو دا مسنونه بني پوهسه ان نور د شالفه استه احادیث کی کتابونو کې مولانا زکریا صاحب اگر مختلف الفاظ سره دیوته سر نقل کړی دي هغه ذکر نیوته دا نه هغه کوو بهتري نه درو چر دقه د منځو درود ده چې الله مسل یلا محمدی وال محمدین دقدرت ده دی په سرې وې الله تعالی رسول پر شي کله کله بداشي دعا کوي دامه شلشوا الله مراه بجت رہی لو دی قائل لو فرایش أنت تحكم بين عبادك في مكان في يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تحديم من شعر العشرات المستقيم رب جبرائيل رب محمد شفير أقفز يو يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب آدم يا رب نوح يا رب إبراهيم يا رب إسماعيل يا رب إصحاق يا رب ياقوب يا رب يوسف يا رب موسى يا رب عيسى يا رب محمد یا رب بابی بکر و عمر و عثمان یا رب شهدائی و صالحی اقضی حاجتی اللہ بتا دیسلی حاجت سکی بی تکو سبب پرکی ولی نا اللہ بوشی زمان بندا زمان ٹھوک بندی را قصد او دا گو رب کلمتا نا خوستا ربا ممکن ولستان نا امسان اللہ ارحم الراحمین دیکن اللہ صدی ارحم الراحمین دا جائز وسیلی دیخوا دا تو دی دا جائز وسیلی دی استغفرك من الوساوس هذه غير ان علاوه كم بعض مكروه شيء اللهم اصلك بحق فلان يا فلان دا زمن دا درتصو صدا زننده تو قاوليكني دي جدا مكروده ايده وغرات لو الله كتاب الكراهيه كتاب الله بس كنا نزمل ها تويشي دا له کوم کتاب دی دا ته داږي دا کیږي ګنه کتاب موجود مافينا فضل عذاب پر روایت تیبرانی شرح په غزای صدقات کې وګورا په هیڅ مطلب باندې هغه کې یو بل یو آیات ذکر کړي دي اسماء خدات اه خو تاسو چې هو نور تکداګه نوینو شویا نور چې کوم حدیث ما ذکرګه دغه وایي خلاص خبر یا حیو یا قیوم برحمتی غز تغیر دام اسم اعظام دے یا حیو یا قیوم برحمتی غز والاکرام برحمتی غز دام اسم اعظام فما تورسیدی اقل والله 30 سدان اس ما زنگے وش کمتا دخ خدای ده الله په خسن مونږ کی اللهم انیا سلوک بکلی اسم من هو لک سمید بی نفسک او انزل توفیق کتابک او علمت احد من خلقک او اس سر توفیق مخنل غیبی عندك ان تجل قران رجا قلبی ونور صدری وجل اخزنی وزهاب غم و هممی دغار څنګه او تم دعا جتکه الله وقبل دغاطیش الله تم ما درس کړو چې دا و هم قسم وسیلا دا دا چې سړی داوي اللهم اني اسلک بحق فلان ځینن په کتابونو داوي دا چې دا څه دي مکرو ولی ځکه لې لا حق للمخلوق علی الخالق حق د مخلوق ته خدای نشته او خدای دې چا زور کويږي حت چې نه چلیږي او خلاص شو چې زور چې دې چا, چا نشلیږي او خلاص داغه چې دعا کول څه لري مکرو دي پوهې شي علاوه دې نه تونکو شرکي چې کوم جنو سړي وسایل دي شرکي وسيله دغه وسيله داده یو سړی قبرخانه لاره شو دی یاد پیر بابا عليه الرحمه یاد می عمر سيد عليه قبر خوا ته چې دینه یو منځو باندې کی نیت مکه دې ضرورت اخلاص نیت دوه کومه دې او ساقي داده ساقي داده چې دا پدېږي چې کوم جنو دواره کا ته مزلاته خقب لګي پر دیز اکی اللہ <سؤال> پوکتا دا دغت چلے مونس خکب لیگر بادت خکب لیگر در خبر غاری تا کدر عقیدہ دا چاوی شاو علی اللہ مسدیس دیلوی حجت اللہ البالغا <سؤال> <سؤال> اول <سؤال> جل پاک فری صبح پانی چوار اور آلے دقز اکی رے لکداز اکی اگو رے بیا سر فرمان ہے یہ جو اې د اخري د دویم جړشروکی دي دکی خپل دې کارخې ته دا نه و کوم نظم علامه ته یو څړې قبر غاړې تزي قبر غاړې او داوی چې ديږي په دې قبرږي مفاهو شرک دا لفظ یې هغه ديږي وې دک قبر یې شربدې ترته چې جمعه چې و خدای په مبارز باندې خبر قبر غاړې تک نه یوه مسله ده دویم د قبر غاړې تلاشي توماته ما ده پاره خدای په تو سوالو کا دغام شېرې یا دا و چې اې پلان کې بابا تما ته دا چې موږ نه حاجت پره کړا دغام شېرې آیا یو دې کې بابا ته په ځای ته سوالو کا کنه چې موږ دا حاجت پره شې یا دې نه ورته وای بابا وروزی ګور امه دې شرف دي دا هغه وسایل شرکيتي او تديباني چې موږ نه اسلام قائم لري او نه دي کنه چي کتابونه کې ثبوت کي البته يوبله خبرشتہ هغه داسي چې او سره وي به حرمتي پلوانا خواجر عبد الله انصاري بهرمتي چارياو محمد رسول الله بهرمتي چې موږ نه بحرمتی د بحرمتی هیڅ چي خو غوا به کولای تاسو د د ښورماجی سید الله برا بحرمتی سید الله دا اوس یو شایبله دی د جواز اوله د دې دنجایسته د جواز دغه مطلب داده چې ګوره په دې مقصد دای چې یا دا دا. الله پوکا زما توځري کې احترام د محمد رسول الله دا, دا احترام زتاه بهشره پښ کوم کنه بحرمت سید ابرو خدا په دې مرنه سره چې چاته اوسه هغه صالحا هغه ترجه وشوردا بیا جهیز دی هغه دایي مقصد دي بیا فرمایي هغه برکت شي پیشو مسئله کې پیشخوانه داګه کې بیا چې کوم نسله کوچاله کاله هه دې کې څو دغه دا دشتین راځي چې سره دی دا مستویه هانت نه و سهله ساتی شریعت من تصویر آقصی دا حدیث دا آیات جس کے خلق وقت قلیل الوسیلہ وہ قرآن کی وقت قلیل الوسیلہ مفاسرین و گرے جس کی کہ مدارک دے کہ کبیر دے کہ قطبی دے کہ زاد المسیر دے کہ بیزاوی دے کہ جلالی دے کہ نصلی یا قربت دے یا حضرت محبت اللہ او گرے خدا قربت اور داری محبت اللہ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون jihad dokda pahlah ko ka kamyab she an dakre jihadu ka jihad dok tur nau chach kamena wasila zalata al jihadu muftasaru tariqil janna kabi pa tak jan ta tal waali jihadu ka kabi pa tak jan na jan ta tal waali no زورو نه مرتبه د نبوت ده نبوت ده دیمه مرتبه د صدقیت ده مرتبه شهادت او څلورو مرتبه د صالحینو مرتبه ده ځکه الله وایي ديږي واجهدو فی سبيله جهادو د الله په نامه کې لکم ته فلون دي په چتا سو کامیاب شي ده او دا ان حجر اس خلانی رحمت اللہ علیہی پر خط الباری کی دا انگی امام بدردین رعینی پر القاری کی دا خبر کری دا چکل پر قرآن او پر حجیز کې لفظ جہاد راشی اگا فرد کامل خستل کی کی چاگت سریا قتال فی سبیلی اللہ رہی پر اعتباد عموم سرہ مجازن نور اگا شاکونا ما خستلیش نور پیجنی نور اندیش اخونه د دیني محنت د لپاره تبلیغ شو طلب علم شو دا هم راضي عموم الفاسره اصل حقیقت او شرعي جهاد سره حقیقت شرعي مدني صورتونه کی هغه سره کتاب کی سبيل الله دې ګره مدرسو لدا کې رسوله کوي او په مخې صورتونو کی چې کله جهاد ذکر شي نو هغه ځکه بیا سره عوام کوشش کول دي د لپاره د اشاعت کورونه د دین لپاره کوشش او مهنت په دغه معنا سره بیا مکه سورته کې راځي لکه وجاهدوا الله حق جهادی والذین جاهدوا فی نار لنهدی انهم صبرنا رمکه سورته دی ا دغه دلی سورته مده سورته کې ناجره خلانو تر قرب وي کامل سره قتال ان الذين اتساقوا کفر کلو ان اللهم چې د بیا په څو وچسمه کېږي ټول و می صوت جواب ده جون کی یوی دنه جو بیراده ولرې چې وزو د مور نو ما م جارج نه نه وته چې مینا د مور وز د بل یو ظالم چې دینه مخه پکار دی وای د ظالم مخزه نیول پکار دی خا په دې کې یو اوساریک وصاریکت اغل کین اغا زایم کین دغه مخنی ولته کاري وصاریکو دغه سړی وصاریکو دغه چکه خزی داوی حکومتدارې فتوې ای جهوم افریقې جوړاله سننده وي ای جوړاله سنډه معنا د سړی نام لاش فری کوي او د خزینې نام یو لاس فری کوي دا نه جګنی جوړاله سنبکټشي مقصد دا دی چې د هاریو غل نه بچو مقابله د جما بیل جما تخصید د هره له هر فائدې کوي کنه واخترو ايدي هغه مو مطلب دایي چې د دا هر واحد نه یو لاس کټ کای کمن لاس به کټو کمن لاس چې ظلم کړي نو کمن لاس ظلم کوي استاد وته نه خدا خل استه نو خل اس به کټ شي ستا نه هغه به معنی چې مطلب کټ به جوهاسي لاس به غلط نه شتای لکه څنګه چې امر دے فرض دے مستول دا قرانګي د غلط نه لاس کټول امر سره فرض دے دا غلط نا لاز کت کرو چه پدشو یو ذل پدشو نو دل تاک یو سلی داوه چه اے اللہ خود مال کرو زمان عاف کنا نو تا سر زمان معاف که خدای نمعاف که دا غلو غلب اکلا معاف شی حا؟ چه لاز کت چه مو معاف باشی لاز کت چه دولو نمکتی نمعاف که امیرنین بیبه علاج او دکتر اللہ ببوزی او علاج تا لاز کت چه او تا دوار او وصادق وصادق طول غل غلط غلط شکه خزا فت او فرید لا سن داوی جزان دا سزا د قات سبان چې جوکړي نکانندای برته د الله ترامن چې نورغلانه کوي الله زره ورغه احمدو کاونده اوس د لاس کی معنی د لاس کی مته شریعت د لاس کی د خدای ونه نیم دیه د یو لاس کې مته 300 سوال دي رحمدي یو لاس کې مته پیسې کنه 300 سوال دیناره کنه زړه جگنه دیناره دي کنه زړه دیناره توثری او لسره رحمدي نن دغه زړه دیناره دي اوزما سیوا او داغه او د هر ام د ام زله دیه ته ک دوه له لسونو پورا دیه ته د پوره ځکونو په پورا پورا دیه ته دوه سره پورا او دې ظالمونو کې یوګيره او خره وره اسلامي حکومت مکلف دي چې دا نه نه پروت کې وباسي په انسانانو کې رهريته شریعي حکومت دي په دې خدانه شريعه کې توبونو دامې کولای دي چې کچته یو ځل خره ولسره داګيره ورکوڅو هغه ترڅو یو رکوشن فرادیات وي کنه په 1500 کې بیا وروخته نو خهدت سزا به ورکوږيات به وي چې نشتهږي ګنې کڅار کاوه نه هیڅ ولې کې راخرو او باید ناخره کومه مده شي چې دې کې سړی ټوب دی د دې داسې مثال شو لکه سړی به نه دا فوزه طریقې جنا د څومره ټولي بقاری ډوري به به ډاوله نو دا کارنګ یو سړی چې کې راخره ام دا څه به ډاوله وي نه وي لاس کوځي په سړی و خرو ما له و خرو ولا ولا تا و ناله دی جبال رضواني په ګناه او ظلم جایته کې کومه مته کو سره زتا گناہ گار دے ڈا سوک سے ماشین پانچ اڈی کنہ دگا گناہ گار دے او دا خرون کیا گناہ گا دے ڈاکہ کیا گناہ گا دے ڈاکہ او چاہ جا دا دکان کی کرای ور کرے دگا گناہ گا دے والی تا دا پدر دل تا کی فسک و فجور کی کنہ بھی هم دکان ور کرے والی ور کرے پروشی کنہا خیر دا خروج باستے پرابش خلزے کی وڅارق او وسارق خو چې دا دونو قیمتي لاس کنه دا ونیتا په لوشرو په باندې کټکی امام سیف خزله کې احتیاط هم کوي 100 روپۍ اخلي 100 روپۍ شری روپۍ نه تقریبا نن حساب لري 300 روپۍ جوړیږي څنګه څه روپۍ جوړی امام مالک رحم در علي او دونو امامان خدا مذهب دي چې روپۍ دیناري 20 روپۍ تر روپی ارشل روپی سل روپی پاکستانی کنن پاکمانی با املاس دا ولي یادن بیخام سمئینا من عجدین وديت فما با لوحا کتریات فیرو بی دیناری یو شایر وی اگا قیمتی لازش اگا قیمتی لازش پینز سوا دینار داغی قیمت ونوچ چلی چلی چه پلس روپو بانی ارو با دینار بانی اگا کٹھیگی تر ای لطه پوی نشوی داغی لطه عقوي عقوي جواب دي تحكم مولانا الا سكوت به وان نفوز بمولانا من النار نروزنا ننگ پنانی شعورنا كن خدا حكم دين يا ننگ بليك يلتت زبط د سيل دي خدا نه نيشت كن ابد شعر جواب کړي دي وي مولانا محمد علي صابوني دي وي صاحب التفسير کي وي ذل الخیانه د فارق حکمت الباری دا ناشېڅول حاصل چې کله امینو امانتګار وو دغه قیمته د خدای په نسچو دو د پنځو سخانو قیمته نو الخطه ارزان کړه پرېس د دې چې کنن ناور اولی د اولی ولی ذل الخیانه د خیانات ذلت واجبانه د الله د حکمت نظام خبرونه هیڅ اعتراض نکوه وجدنا ما ننا انوار شيخ كشميري وهي وكانت سمينه لما كانت امينه قيمتي ودا لا سر كلج 14 امينو لما خانت هانت لما خانت كلج خيانه وكسفك شو لما خانته خانته خدميده قديمو لاس وکټ کوي نصاب سم نه ده لس روپي که خزه یو کسړي سړک خزه سړې والی ماشي ک زکه د خزه دومره جرأت نوي لکه سمجه د سړي ده زکه سړې ته مخ ته ذکر ک او خزه رښتو روړه اپ ځنا په چی څوک ماشي ذکر کړه خزه ازونیه تو ازونی زکه چې ازګي 22 په دې کار باندې اکثر اکثر زرانه کې وامه دغه اونې طيب کامل دې د زګوال صالقه او صالقه غرسړې او بل چته خزر فاکتور و دیه موږ پری کلاصونه ما تاسو ویلې چې ما کوله سن نماز کیږي ها مالکه ما چې هم څه دې یو ځله چې حاكم ترجه و شي قاضي ته چې کله را فشي نماز کیږي نه دا اب صفواني نوميا رجل الله چې کله مسلمان شي هجرت وکړه مدینې ته د نماز کې پروته سات سرنا غراغه است پټ غالي ونی وڅه تاسو ما صدر پټ کړه دی را اوس ته امبره سم کوتا ابو الله شي کټ کای امبره سم ته ویلی صفان رضوالله چې رسول خو ما کړي ما دا مطلب نو چې دې لاسم مسلمان زړې لاس باندې کټ کوما هوی پریدا مړه ماش کی بادي ما کړي زما خواته راوستل نه مخه مخه نو چې کله خبره ما ته ورشي دا انل سي ته چې نو بي غيز لاس کټ کول نه هغه راځي کنه اغه بخامه خصکوي لاس بکټکوي نو الله بپري دی يو ځل چې امر سه ته خبر را دا ناغت یاد نه ما کیږي ما کسبه نقال من الله دی واخذا فاطمه ای مسومیه ترشیه هغه غواکړه و پیغمبر samt خبر راغلا او ولاس کټ کئ دوی چې کله دا خبر راغلا نو صحابه کرام هغه کوم یانو داسې اگر اغور شو وسام په مزه ته چې تزمند پر شي کولې شو کا پیغمبر علی سوط والسلام تاغه سپارش وړاندې کړ هغه ورته آتش ورته حجی من حدود الله وسامه په خدایو کی شفاعت کوي وقسم په خدای زمالو کغلا چې دا غي لاس کټ کوما داغل عبد الله او فاطمه رجل الله او له نو ورځو کډه ورشم ساتنه واه خو مقصد د دې چې په مسومه زه هیڅ چا له خزم وکه چې راز کات نو بیا بسی الله توبہ ووبو اچینو امام طاوله چا چې توبہ وي سپاز د کولو نه واسه امر صحیح کړي نه پاسه یکنه الله میرباني بو کی بې لو باندې یکنه غفور رحیم دې ادم ته علامه ته خبر نه یکنه الله <سؤال> په دې بچی د اسمانونو زما کې واجبات زو په څ چار पाचو غاړې با کنه چار पाचو غاړې والله الله لا کول شي قدیر هر څه یا ایوار رسولو، ای پیغمبر اوستسنی ورکی، لا یا زنک اللہ جینای سارونا فی الکفری، غمجن جنن کتالا چاو تاجی کئی پا کفر باندی، کم خلق چه کفر تمندی وحی، آغو بانی غم مکوا، من اللہ جینا کسانونا چکارووی آمان نام ایمان روڑی پخلو، بالام تو من ایمان نج روڑی دجوزدونو، پسرکی مومن نیجا خودخلی مومن او بیا کنه دا کفر ته منډي وای کفر چې کنه نظام ته منډي وای ومن الزیلا کسن شهادو ابو یوه جان دي په یو مخ پکې دا ولی سمعونا للكذب جوړ عزیز تا قطا او خبر تو ودی د پاره دروغ تړلو تا په تاباندی چې سبا دروغ وتې ادا وای چې ګره زمان په مسجد دا, دا خبره کړو سمعونا غوږي شه دې بیا بیا دې ته تلل للكذب چې دروغ وای په تاباندی دروغ وتې تا سمعون دو وقت دی لقو من آخرین دبراس جاسوسی دو پار دسیدگری دو پارستا خبریتا وقتی خی دو مفسدین دلتا زیگر پر یو مفسد آگا دی چوغل خور دویم مفسد آگا دی چاگا جاسوس دی یو بوحتار لبون کشتو کنه سمعون لکذیب دی دویم چوغل خور اگا جاسوس دی سمعون لقو من آخرین لم یا توکا ستا خواله نجی را غلی او دا گلی ده ده زالیم و ده ده ده چکنونو بیدی نا دید پرالی گلی که او خبر ته وگرخ خب وگ که ده او زمن خواه تا به خبری راوری خواه زمن خواله بسی راوری حوال راوری چه سوه لی لم یا توکا ستا خواله کله چتيو مسئلو چيو خبرو کې یحرفونل کلمه تغیر ورکې الټکې خبرو نه را پس د خلق المحاملونا احتزینو نه هغه الټکې دا به پیو مقصد وي دی هغه به مقصد الټکې اي یقولون وبا اې لوچیتم کچه تقدرې شته دا غشي مساله فخذوه داونی سي با يلامتوه توه کته تقدر نه کړې شو دا غشي مساله روزان روزانو که مقصد دا دی ک څا د کوو کوې منه اک تای دی نو نزان ګر ساتي ښا او جادوګر دې ځا ساتي ګر چې جادوګر په ځرو اراده او چې ګمرا کولو یا د صبر کول یا د شرمولو ایس خلابات من الله دې اجازه ازاب کدا خلوی چې لا مې دې لوی راځنه چې الله په چې پاک دې جوړونه له دنیا په دنیا ته هم سره مشته جوړ لپاره یو چلل یو چلل یو چلل او کنه ور یو چلېستو هم